eskal gune, eh, ejigune horrek, ez du eh, kirol eskumena. Ez du kirol eskumena, jartu nahi eta gure dugu zertako. Eta hala ere guajemanetan sartu ga eh, ardura dunikin, eh, ejanez, pilota kirola. Eh, pilota kultura zela, gure ondarea zela, eh, ejiduntako, lujaldeta untako, joko bakarra dela, kirol bakarra dela, Bertze, kirol guzia kanpotik die, eta bertzuela pilotak Um, tratamendu dezberdin bat, izkuntzak duen bezala, dantzak duen bezala, bertsolaritzak duen bezala. Eta behaz behatzela baita ezpatak kirola, sartu, kultur edo ondare ahloan. Behaz ahdura dunek ulertu dute, teknikalariak ulertu dute, eta pasaden hastean izan duk buberiuna, nola eh, eskualdik guneko eh, elkargo kontseilu permanenteak, onartu duen gure proiektua, eta sartu duen pilota eh, bere eh, eskumenetan.